Ви чого босі, пита Антосю дорогою. Не маючи бід, то й ви без сапогів да, і потягли полем, та все не гною шукати, а до криничок. Куди ми йдемо? заголосив Антосю. До криничок, озвавськовинський, а чобіт шукати. Як вернемось від криничок, і потягли. Та де то не вернулись? Та ми посиділи до самісінького обіду, говорили, різки плили, хльостали, плили верші з бруньок, то час промайнув, що й не оглянулись. Пішли додому, як сонце стало серед неба, а Антосьо потяг дорогою, а Ковинський пашнями, навпростець, каже, піду. Дибав собі Антосьо, вихльостуючи різкою з жита, далі став, оглянувся, Ковинський чуть видно пішов долиною і щось ніс. Та Антосю подумав, мабуть, горох. Ковинський, притягши додому, переліз через тин, у садок, пішов на тік, постояв, подивився на всі боки і щось запорпав в ожерет. Та й каже собі, йдучи до хати, «Ти, Попович, ти справиш собі, а мені де взяти? Та ще по вакаціях треба в кам'янець за місцем, то не йти ж босака». «А тебе ще не сключать цих вакацій, хіба маточники вичистять? Та виб'ють же добре, щоб Сковинським не сходився, і поскакав на одній нозі через подвір'я. А що, казав учитель, питав Антосю, як прийшли з класу, навіть не питався, відказали йому». Так пройшов тиждень. Антосю щодня слухав добрі орації від Ковинського і рад був, що познайомився. А то у тієї волоської всі приліжні були і йому страху завдали. Про чоботи вже й думать забув. Як сам Ковинський каже, ходім, чуєш, та пошукаєм чобіт. Ходім, каже Антосьо, і пішли. Зразу на той гній вийшли, а в долині Салган. «О, каже Ковинський, ми й забули, що гній коло Салгану. Егежо звався Антосьо. слава Богу додав, завтра піду вже в клас. Та подивились, приміти стоять, а де були чоботи – тільки ямка». Затужив Антосю, аж заплакав. Ковинський почав його вговоряти. «А тут зараз і виполоч, і заповідь цвіте». «Ходім, каже Ковинський, заповіді шукати». І пішли витягати корінці, та такі різки поплили, що «ну». Оцею якби урвав, каже Ковинський, простягаючи свою різку. цею, Антосьо каже, «та й твоя, добре, але моя все луча». І почали хльостати. Там почали сонить шукати, і чоботи знов вилетіли з голови, і класи, і учення, так і тиждень минув. Настала субота – Прийшли старші і знову послали по горох. На цей раз пішов Антосіо з вискоком і вже не спіймався. Вже і черешні постигли, а Антосю все без сапогів. І все старші посилають його на промисли. Вже і звикся він, що в клас не ходить і не вчиться, а все не втікає в поле, а сидить дома. І Ковинський прийде, та і грають в косточки, аж поки з класа не повиходять. Так раз сиділи вони та грались, як увіходять аж три второкласники. «Іди, Люборадський, в клас!» – прислав учитель. «В мене чобіт нема», – каже Антосьо. Казав, щоб босого привезти. «Чи йти, пита Антосьо Ковинського. «Та не йди», – каже той. «Будем лучше в косточки грати». «А там що, не чув, як б'ють?» «То й не піду». «Іди, дурний, почали ті! Що ти з собою думаєш? А не будуть же бить?» «Ні», – кажуть ті, – «а як і виб'ють, то дадуть дві-трі різки, та й годі. Як не втечеш оце, то як смотритель приведе, а як на собранні виб'ють, тоді вже й не обійдеться, як тридцятьма». «Чорт знає, що», – говорив Ковинський, – «не йди, не слухай». «Іди, йди», – кажуть ці, – «бо будеш каятись», – не послухав Антосьо Ковинського, пішов до класу. Чим довше йшов, чим ближче було, тим все біліший робився. А як увійшов у сінці, то як крейда, став і не йде. Ну ходім, кажуть ті, що привели його. Перехрестився Антосію і пішов у клас. Ти по чому в клас не ходиш? спитав учитель. ту сапогов», – відказав Антосіо тоненько. А уроки знаєш? Антосіо мовчить. Знаєш? Говори! гукнув учитель. Не знаю, відказав Антосьо чуть тільки чутно. Ти же почему не виучив? Висіч. господин учитель, закричав Антосю, я вже буду, їй бо, буду. Та його не слухали. Відбув своє. Учителі каже Стой там на колінах". Став Антосю ще й на коліна та й думає собі, щоб був знав, не прийшов би, хай би сключали. Ковинський же не боїться, що сключать як підходить учитель, люборацький гука», – встав Антосю. «Почему ти не учишся?» – Антосьо мовчить. Ти же сирота?» «Сирота», – відказав Антосьо. «Сирота і не учишся. На кого ж ти надієшся?» «Он з Кавінським в косточки играл, когда ми пришли к нему в квартиру», – сказали ті, що привели Антося. «Ты з Кавінським сошелся? Ты знаєш, що такое Кавінський, зараза?» Як почав, як почав вговорювати, то Антосьо те згадав і заплакав, а в тінях чути «гу-гу», то б'ють. «Ковинського, Ковинського почали ученики. Слишиш, каже вчитель? Слишу», відказав Антосьо. «То і буде тобі, Считай». Налічили і сорок, і п'ятдесят, і шістдесят. Довольно, хтось крикнув і все стихло. Тільки чути: "Ого-го-го. Ого!" "Шітал?", питає учитель. «Шістдесят!» – каже Антосіо. "То й буде тобі, якщо не будеш учитися". "Буду", каже Антосіо. "Смотри же, ступай на місто!» Антосіо сікнувся до першої парти, де попереду сидів, бо був п'ятим у первім розряді. "Куди? Куди?", заговорили ученики. «Твоє місце на Кавказі!» Кавказом звуть «Останні парти», де сидить гебесня. Поки Антосю чобід шукав, написали нові списки і його знесли в третій розряд. Пішов Антосю, понурившись, і сів та й думає. «Не буду ж я вчитися, коли мене тут засадили межи гебеси». Як виходити з класа, учитель наказав, хто поблизу живе, коло Антося, щоб його мав на оці, і конче привів у клас. То Антося пішов і на другий день. Спросив його вчитель, а він ні слова не знає. Ні слова йому не сказали, тільки вибили. Як цього тут натягали, Ковинський приходив до його станції. «Дурак, каже, пішов у клас, коли ще не сховався». На третій день Антося знов вибили, на четвертий – знов. Так і щодень били до суботи. До суботи не бачився він ні з Ковинським, а тоді старші знов звели їх. Почерешні послали. «А що, каже Ковинський, як тобі здається добре ходити в клас?» «Та хай йому сто чортів. Ото було мене слухати, а не приліжних. Вже не піду більше. І добре зробиш. А як сключать?» «Та що?» Паламарем будеш, опісля вийдеш на дяка, там в стихар посвятять, там в диякона, а там і попом зроблять. «А ваш тато чому так не зробив?» – поспитав Антосю. «Мій тато? Ге, він одно, що неграмотний такий. Чуть тільки читає. А друге, що вдовів. Здурів та з молоду оженився, та ще й старшу за себе взяв, То не злюбив, що скоро постарілась, і почав бити, щоб умерла. Тепер вже й кається, що молоду взяв таба, старої з гробу не підійме, а молода молодших шука. Якби не це, то й тато давно вже попував би. Та ти думаєш, паламарем зле бути? Викинь собі з голови, мій тато зуба з'їв на паламарстві, а на долю не нарікає. Все ж таки, лучше бути попом або хоч дяком, аніж паламарем. А хіба ти думаєш, що так і скінчиш? Не тепер, то після сключать, а все буде тобі, та ще й наб'ють попереду. То не лучше ж без клопоту обійтись. Я собі подам на ізучення, до якого дяка, або таки додому, та буду ходити по парастасах та по весіллях та на вечорниці, і голова не заболить, а приліжні все тремтітимуть, щоб не побили». «Що й казать!» – з радістю крикнув Ковинський, аж підскочивши, і пішов вибриком, лиш закурилось. В понеділок Антосьо вже й не пішов у клас, втік до Ковинського, ще й всі спали. Як пішли в клас, Антосьо з Ковинським пішли по садках. «Палєннасті тебе записали», – сказали Антосьові ученики, прийшовши на обід. «Ова, хай пишуть», – відказав він, сидя на кровоті і ногами гойдаючи. «Ова, хай б'ють. Чи то мені первина? Хай би були спершу не били, як я ще боявся різки, а тепер мені байдуже!» Глава десята Так пройшов час до самого екзамену. Антосьо все втікав, все ховався, і Ковинський все йому торкотав своє. На екзамені Антосьо позичив чобіт і пішов. чому ти в класні ходив?" поспитав смотритель на екзамені. «Не було сапогов», – відказав Антосю. «А чому не учился?» – поспитав той. Антосю мовчав, то вчитель каже сміючись. «Не було охоти». «Так вот ми поддадім йому охоти. Взять його», – гукнув смотритель. Розтягли сірому і вчистили мало не копу, а він не борак, щоб пікнув. Останній праздник цього року. Ковинського виключили, а Антося оставили на другий курс ще на два роки. Як приїхав Антосю додому, Мася й не подивилася на його, все однаково була. Та він перемінився, вже не побіг, вигадуючи, як торік, а наче боявся, наче соромився, наче одурів. Став собі коло порога, та й стоїть обдертий, обшарпаний, лиш чухається. «Чи не мав тебе куки?» – поспитала мати. «Та ні, нема», – відказав Антосю. «Треба тебе поськати», – каже Орися. «Ні, не треба», – озвався Антосю, – «все стоє на своїм місці». «Чого ти наче чужий», – каже мати, – лупнув неборак очима і мовчить. «Антосю, ти чуєш?», – заговорила Текля, веселенька та здоровенька, ласкаючись коло матері. Антосю лише очима лупнув і почухався. «Чого ти мовчиш?», – допитується Текля. «А він все мовчить, лише очима поведе». «В нас баштан є», – заговорила мала в мами з-під руки, та ще й зміною. Антосі усміхнувся, та не з тим дитячим щирим усміхом, що від його аж іскри скачуть, а якось наче знехочу. «Хе, вільчисько», – заговорила Мася, ідучи з хати, і погладила його через вид, як зближалась. «Що якби це вторік, а тепер і не поглянув. Буду, – каже собі, – паламарем, а це попівна». Треба привикати. Ще до його заговорювали і вже аж силою посадовили, а він мовчить та й мовчить. Найбільше текля чіплялась, та жибоніла, жибоніла і відступилась, та й почала плакати. За гордів, каже, як Мася, що вже й говорить не хоче. А Антосювій не в думці. Вийшов собі на двір і став на призбі, та й грюкає ногами і думає. Отут тут я торік татка бачив. Отам балакав з ним, а ось корогва стояла, як вони на столі лежали. Он той кіл, що вони забивали, а я держав. Все згадав сиротина, і от-от заплакати, вже й сльози навертатись. І в горлі заболіло, як перед плачем, і самі лиця кривилися, і брові моргали. Та побачив хворост на купі, і наче не він сидів на призбі, кинувсь до хворосту і почав пруття витягати. Веселий навибирав повну жменю, зв'язав їх у різку і став бити по призьбі, та все приговорює: А будеш учиться, а будеш, ото тобі, учись. І другим голосом, наче плаче: Буду, господин Учитель, їй Богу, буду. І знову першим голосом: Я знаю, що будеш. Сікієво, лучче, лучче, лучче, лучче. І тим другим: ой-ой, ой-ой, господин учитель, помілуйте, ой-ой. Як наб'ється вдоволь, той кине – довольна, слєдуючий. І почав начебто той проситися – господін учитель, я уже буду учиться. Та таки не помилував, почав сікти та приговорювати – там слєдуючева позвав і бив та й бив. З прізьби шматками глина летить, а він примовляє Ото тобі знай, ото учись, а то ви уж розібрали себе, І на цей лад балакаючи знов зб'яже різку і знову теж починається. Спочатку йому минало, а далі почали й сваритись, не так хто як корися. Тепер була, то й сердилась, що прізьби побивав, а її треба мазать. Згодом і штовхать таки почали. А хлопець, що той чорний віл, лиш боками поведе, як його штовхнуть. Так, шукаючи пруття нарізки, аж хворост розвернув. А що вже тих цурпалків, що відлітали, то це не раз і в борщі було. Тільки й роботи мав Антосьо за всі вакації, що хльостав та й хльостав. Було іноді вийде з подвір'я, ну, думають, на баштан потяг. Вишлють чи вечеряти, чи обідати, а його там і не було. Як не в лозах різки плете, то де-небудь в солому і пухне. «Чому ти не підеш, не побавишся, як торік?» – каже мати. «Не хочу я, озвець Антося, з мужиками заходити. І піде на тік, щоб з очей зійти, або на баштан потягне на яку годину. Та й там хльоста, аж ярив землі повибивав». З дича хлопець, думали вдома, а стара не забула спогадать свого покійного татуня. Зітхне й каже, не даремно покійні були, розказують, що то будуть не учителі, а мучителі. Оце так вимучили всю жвавість з дитини. А яка хороша була та жива яка. Так і зріс він ні до чого. Що в йому кипіло, зараз виявилось, як тільки попромували його в четвертий клас. Та до цього ще далеко було. Не було другого Ковинського, щоб стать вище Антося. То на друге літо вже він передводив. Ні горох, ні садок від його не виховались, бо мав вже цілу компанію. А сам був хлопець ручий і на всі вигадки митець. Дав Бог дарування та лиха доля лиху дорогу показала. То й пропадало воно над різними штуками. Ще торік він показав себе, як вели з горохом до смотрителя. А на цей рік нових штук наплатав, що й не на Чого вже молдавани не придумували, а спіймати його жодним способом не могли. Тарас таки застукали на дереві ще й не самого, а з компанією. А висякі такі, закричав молдаван і вчепивсь в одного. «Ой, де я дядечку», – заговорив Антосю з яблуні. «Йому, аби тих вимотати, а сам викрутиться». Всі вже знали Антося і напосідались на його, та Молдаван, пустивши того, кинув сюди. «От, я тобі, каже, ти думаєш, що й мене здуриш, як других?» «Злась, каже, злась. Здійміть мене, то злізу, озвався Антося». «Злась тобі, кажу», – гукнув Молдаванин. Здійміть то злізу, а сам не можу, бо дуже об'ївся ваших яблук, та славні ж вони у вас. Погукав той, погукав та й лізе на дерево, а Антосіо все вище. Як побачив, що молдаван вже не скочить, бо високо виліз і в гілля вбрався, тоді сам по гіллячці та до сливи, за заверх і з'їхав на землю. Бувайте здорові, дядьку каже, і лиш закурилось. Бач отак одурити старшого, заговорив молдаван на яблуні. Це чортне дитина, дух святий зо мною. Кому б це в голову прийшло? Так чоловік кметував, поглядаючи, а Антосю ровом поза садками та в пашні, свиснув на братію і пішли гуртом виспівуючи. Любили старші Антося за його штуки, піддавали йому духу, а він і пішов, та й пішов по слизькому. Все тільки штуки витворяв, а в книжку і не дивився. Проте такий перейшов у третій клас. Був би він попас, та ось що трапилось. Прислали нового учителя. На перший же клас він спросив Антося, а цей ні в зуб. Аж мені встидно, каже вчитель, сідай та й не кажи нікому, що тебе спрашували. Колупнуло Антося за серце, аж заплакав. З цього й почав учитися, і яблука занехаяв, і все, тим то й попромували його в третій клас. Тут було вже два учителі, іначе один одного хотіли перейти в жестокості. Той б'є, а той ще лучче. Та прийшов місяць, Антося не вибили, проходить і другий, а його не б'ють, і вчиться він, аж всі дивуються. Та нема такого, щоб не битим вийшов з духовних шкіл. Не за одно, то за друге. Або просто за те, що не бити, і розтягнуть, і дадуть, аж не присядеш». В духовних школах після обід поки ще ходили, пишуть було упражнення, або з латинського чи грецького на московське перекладають, або з московського на латинське чи грецьке. І Боже сохрани помилитись. В той день, як після обід писати, як роздаватимуть тетраді, набереш, як у богай в торбу. Латинським учителем був вже немолодий чоловік, Заторський звався. Ходив з бакенами і сік доки теплий. Його духу боялись ученики. От і перенесли в понеділок латинські упражнення та не роздавали, а поставили на столі, щоб то суд видати».